Побажання-бажання, диптих. Все, мріяти даремно досить. Спасибі, що живий і ситий. Захочеться на вулиці знайти гроші. Подумаю про тих, хто їх має згубити. Закутаюсь у небо, чисте й голубе. І знову пірнув літо, тепле і зелене, Захочеться побачити себе. Подивлюсь в очі тим, хто дивиться на мене.